Damià, el president de l'Associació d'Amics del Castell, l'Antoni Herrera, i la Flor Micospin, presidenta de l'Associació d'Amics del Museu de Lí. També amb en Francesc Cruanyes eh, per presentar l'acte, i amb en Maria Lorca i l'Antoni Pitxot per haver prologat el llibre i per l'ajuda que en tot moment ens han brindat, tant ells com la Fundació. Aquest llibre va néixer d'un matí a Ràdio Vilafant en què Andídac Moreno em va comentar de que nosaltres que havíem creat una editorial feia molt poc, si estaríem interessats en publicar un llibre que anaven a escriure amb en Joan Prat sobre els darrers temps d'en Salvador Dalí a mi em va semblar una idea molt atractiva i vam quedar de trobar-se amb un sopar que és com s'arreglen les coses en aquest país i parlar-ne i així s'ho vam fer ens vam trobar a la truiteria els tres socis que estem avui aquí del, de l'editorial la Mercè, en Ramon i jo i ells dos i d'aquell sopar i de la xerrada d'aquell dia va sortir el projecte del llibre que ells portaven en ment eh, és un llibre que no pretén eh, més de lo que és i lo que és és explicar la visió que té el fisioterapeuta que tracta amb una persona extraordinàriament complexa i extraordinàriament complicada i alhora extraordinàriament atractiva i també repulsiva, en certa forma, en, els seus, eh, en la seva època de decrepitud i a part en una situació de minusvalia física pràcticament eh, molt important. És un llibre que explica això i explica com eh, s'estableix una relació personal entre el fisioterapeuta i el al seu pacient. És un llibre que potser a algú li semblarà que no, no desvella mm, grans històries, però que llegit, eh, i a part en, en això en té, eh, diguem-ne molt de mèrit, es llegeix molt fàcilment, és una narració molt molt fluida. És un llibre en el qual arriba a centrar en aquell moment, i a la relació d'aquests dos persones. Bé, jo no explicaré més del llibre perquè, si no, no el comprareu. I, clar, l'objectiu meu com a editor és de que sortiu tots d'aquí amb un llibre al sota del braç, que després generosament firmarà l'autor. Molt bé, no, res més perquè, si no, eh, la presentació no em correspon fer-la a mi. Moltes gràcies a tots per haver vingut i us deixo ara amb Francesc Guanyes, qui parlarà. Gràcies, gràcies, Jaume, i sobretot gràcies, Joan, per la confiança que has depositat en aquest... Anava a dir aquest periodista, però hauria de dir en aquest pacient teu per fer la presentació d'aquest fill teu. Ja sé que avui els tens per aquí, els fills, però això també és un fill. No? Eh, gràcies a poder fer aquesta presentació, puc dir que amb Dalí comparteixo modestament una altra cosa, més enllà de ser fill de Figueres, doncs, també puc dir que comparteixo fisioterapeuta eh, la qual cosa doncs, també és, és un goig què puc dir jo del llibre que no pugueu dir els que sou aquí asseguts, que l'he llegit bàsicament que l'he llegit, que he tingut la sort el privilegi de poder-lo llegir fins i tot abans de que sortís en paper com aquell que diu i puc afegir-hi una altra cosa que m'ha agradat, m'ha complegut, no he perdut el temps i l'he llegit d'una tirada Dit això, ara només convindria, eh, caldria només dir doncs compreu-lo i ja està, i aquí acabem l'acte, però si ens eh, reunim, si hem pujat fins aquí al castell, que sempre és un goig, eh, per parlar d'aquest fill de Joan Prat, doncs eh, em sembla que... i Didac, sí, ja en parlarem amb en Didac també, <ríe> germà. <ríe> doncs eh, m'agradaria més que fer una presentació en el sentit més convencional transformar-ho en, en un acte més periodístic i, i no en direm entrevista, tampoc en direm taula rodona, potser una mica de més tertúlia perquè el que voldré serà a tots els que sou aquí a la taula doncs fer-vos també unes quantes qüestions. Abans, però, alguna consideració per part d'un lector del llibre. Eh, abans de que sortís publicat, quan s'estava gestant, suposo, Ara, coincidint amb els 25 anys del traspàs de, de Salvador Dalí, es va fer un acte a Figueres, un acte eh, institucional, de recordatori dels 25 anys de la mort del mestre. I en aquella taula Rodona, en la qual, si no m'equivoco, hi participaven en Joan Prat mateix, hi havia en Santi Coll, hi havia en Pascual Pessudo, eh, vam parlar molt, i, i que moderava un servidor, eh, vam parlar de moltes coses i en Joan Prat es va despenjar amb una revelació que en aquell moment tots plegats ens va sorprendre una miqueta no? ens va sorprendre pel contingut i ens va sorprendre també pel moment en què la feia el contingut com que ha transcendit em sembla que no, senyor editor, no revelo res de nou perquè ja s'ha dit una miqueta ho llegireu amb pèls i senyals en Joan venia a explicar que d'alguna manera en el tracte que va tenir amb Dalí, el mestre ja li havia manifestat no que volia ser enterrat eh, allà on és enterrat, però en qualsevol cas que descartava ser enterrat allà on t estava preparat que l'enterressin, és a dir, al castell de Púvol al costat de la gala. Això ens va sorprendre primera com a revelació i segona per dir, escolta, ja has estat 30 anys per explicar-ho això. I en aquí és la primera pregunta que ens fem i serà la primera que li faré ara quan jo calli i parli ell. Per què ara? Per què ara has tret aquest llibre? A qualsevol cas, de Dalí s'ha escrit molt. S'ha escrit moltíssim i probablement més que se n'escriurà encara. S'ha escrit molt i bé i s'ha escrit molt i malament. I ara mateix jo tampoc recordo si la frase exacta atribuïble a ell és que parlin de mi encara que sigui bé o que parlin de mi, encara que sigui malament. En qualsevol cas, això sol ja et diu alguna cosa de, del tarannà de la personalitat de Salvador Dalí que el que volia era que l'olla bullís eh, amb el seu nom pel mig. Jo m'he llegit el llibre i no he llegit molts de llibres de Dalí perquè és una de les meves debilitats, en tant que Figuerenc, en tant que periodista i en tant també modestament que historiador de l'Art. Però mm. Què ens aporta aquest volum que no ens diguin altres volums que s'han publicat sobre Salvador Dalí? Algú pot pensar, són anècdotes, el metge, el, els metges que el van tractar els últims dies i el fisioterapeuta que va rebre l'encàrrec de retornar-li una mobilitat, podem pensar muscular, però veureu com també és anímica, sensorial, espiritual... Què ens pot aportar? Podem pensar anècdotes. Mira, tal dia va venir aquest, va venir l'altre, va passar això, va passar aquesta altra cosa. Certament en el llibre n'hi ha moltíssimes d'anècdotes. Hi ha, més que anècdotes, jo diria vivències. Però per damunt de tot, m'agradaria ressaltar que aquest llibre destila i d'alguna manera tributa allò que molts figuerencs no hem sabut, no hem volgut fer amb la figura del nostre il·lustre conciutadà. Aquest llibre destila tendresa, destila senzillesa, destila sinceritat, té molta transparència i tot això, si de totes aquestes paraules n'haguéssim de, de fer un resum, jo gairebé gosaria de dir que destila amor, que destila estima. I això, que tampoc hauria de ser tan estrany quan una persona parla d'unes vivències... Això que no hauria de ser tan estrany, sí que ho és una miqueta quan parlem i fem referència a l'univers de l'I. Sempre se n'ha parlat amb una picada d'ullet, amb un punt de maldat directament, en alguns casos. A mi m'ha entusiasmat aquest volum perquè en Joan en parla amb el cor a la mà. També avisa navegants. Algú podria dir aquest és un llibre per fer quedar bé a Dalí i per quedar bé ell, no? Jo em pregunto, quin interès podria tenir una persona que ha fet i que està fent la seva carrera professional com la base sòlida de la seva personalitat a a explicar quatre anècdotes per cada bé? No parlem de cada bé. Jo em quedo amb la informació que m'aporta i sobretot valoro aquesta informació en la mesura que el que m'està explicant m'ho crec. I sobretot, a més a més que se'm posa, bé. se'm posa bé, perquè ens retorna una lectura de, de Dalí que me'l fa més pròxim, que me'l fa més persona, que me'l fa més humà. I per això mateix, i ara no voldria despatllar contingut del llibre, perquè els llibres són ni tan sols per regalar els amics, són perquè els amics els comp el comprin, doncs m'agradarà que el Déu descobrin. Tot i que ara li farem unes quantes, unes quantes preguntes per anar convidant encara una miqueta més a, a fer aquesta, aquesta lectura. I posem-nos a preguntar, com comencem per la primera. Joan, bona nit. <ríe> bona nit a tothom. Per què, què l'escrius ara? Eh, jo crec que per exigències... Primer, a la meva família, perquè sempre dient és una pena que tot aquest coneixement, tota aquesta experiència, es pugui perdre. Després, jo, jo voldria també dir que hi eh, ja ha hagut molts moments en he tingut reunions amb amics, amb companys, amb algun dinar, amb algun sopar, simplement que ens han trobat i sempre m'han preguntat tu que has tractat amb en per què no m'expliques alguna cosa d'en I això era com deixar anar una conversa que podria durar molt de temps. I sempre tothom em deia, és una pena que això es perdi, perquè el que tu estàs explicant ningú ho ha dit mai. I a més són, són sensacions o experiències que tu les tens a dintre teu i que valia la pena que la gent les pogués conèixer. Aleshores, entre uns i altres, va doncs, fer que d'escriure de, el llibre. Des a més, perdona, tu vas a ser especialment curós quan hi tenies tracte ara fa 30 anys diem 30 anys perquè són els quatre darrers anys no? de, de la vida d'Ali, ara en fa 25 que, que va morir vas ser especialment curós amb tota aquella gent que se tensava uns per curiositat altres per morbositat eh, diguem-ne que l'element professional de la confidencialitat va ser-hi en tot moment però potser ha durat massa, no? Nosaltres, com a professionals de la sanitat, tenim una, una norma que és el secret professional. Però aquí no hi ha cap secret professional, aquí és ha simplement un tracte humà, un tracte amb una persona. Aleshores, el fet de que quan se'm pel carrer, i era veritat, em vaig haver de comprar fins i tot un Vespino, perquè anava a peu des de la consulta a Candelí, i jo podia durar una hora el curs aquell vaig haver de comprar-me un Vespino i aleshores anava molt, vicino, molt més ràpid no? i així no, no m'aturava ningú això també ho explico el llibre aleshores eh, jo el que he volgut reflectir sobretot i, uh, i gràcies a en Didac en Didac ha sigut com una espècie d'exprimidor que em anava traient del cervell aquelles coses que ja se m'havien oblidat i que quan jo explicava un detall em deia, no, no, no, no, no para, para aquí hi ha molts més detalls entorn, persones, l'època explica més coses i aleshores havia de reflexionar, buscar datos i, i acabaven doncs, amb unes converses que Déu-n'hi-do el que van durar. Això va fer doncs, que al final, entrant en dir-ho que jo, arribéssim a tenir una, una, una autèntica simbiosi, una autèntica relació per poder extreure tot el que en aquells moments podíem extreure d'en Dalí. I una cosa haig de dir, això vull que quedi molt clar, perquè després hi han hagut persones que han tingut tracte amb el mestre Dalí i que li havien dit a aquestes persones que ell volia ser enterrat a Puma. I inclús ell havia dit que havia fet un forat entre sarcòfag i sarcòfag per poder estar agafat de la mà quan estiguessin ells dos morts aleshores algunes persones després han reconegut també que han dit no, com has d'agafar jo la mà d'una morta és a dir hi ha, hi ha una sèrie de, de, de, de detalls que, que, que afloren que fan que al final doncs, tu has de dir el que ell t'ha dit i una cosa has de dir això ho vull que quedi molt clar per la meva forma de ser, per, la meva, per, per les meves conviccions, per la meva forma d'atendre, jo no sé dir mentides, no, no, no puc dir mentides. És dir, el que hi ha al llibre, i ha molts llocs, ho explico sempre, que, al tanto, el que diu el llibre és verídic. Amb algunes dedicatòries he posat llegeres coses verídiques. Jo puc donar fe de que el que jo explico i el que escric, o el que li vaig anar explicant a medida que, en medida que anava redactant, és autènticament realitat. Uh, anirem trofant de coses que, que he llegit al llibre, aquesta conversa. ho recomano especialment, tot el llibre és interessant, Ho recomano especialment la descripció que es fa de la visita a Port Lligat i de la visita a Púbol Hi ha un moment que el mestre Dalí i el seu fisioterapeuta arriben a un grau d'amistat que fa que Dalí li, li digui a l'Artur Caminada, que era el seu xofer i majordom, persona de màxima confiança, li diu, escolta, quan en Prat vulgui anar que mm, tu li companyes i, i pot moure's per allà on vulgui, tant de perlligat com de povol. Són dos capítols, o és un capítol, no recordo bé si està tot englobat en el mateix, que... Que, que et fan entendre que estan molt ben descrit i que et fan entendre eh, què representaven aquestes dues residències pel mestre i sobretot a partir de la visita a Púvol és on parteix això quan eh, en Joan diposita un ram de roses eh, damunt de la tomba de Gala que el mestre se n'assabenta suposo que és per algú li diu, és el mateix Artur Caminada que... Bé, us recomano aquest capítol Torna una miqueta al principi. El moment que et diuen que reps una trucada i et diuen de fer càrrec de la rehabilitació de Dalí, com t'agafa això? Bé, estàvem a casa, ho recordarà aquí només el meu fill, i la meva filla també, la meva dona, els meus no existien encara, però rep una trucada, serien cap a les 10 del vespre i agafa el telèfon la Josefina i em diu vés el senyor Lorca que vol parlar amb tu. Carai, a les 10 de la nit que truqui l'alcalde és una miqueta complicat, no? I si vosaltres que sou regidors i si us imagineu, quan us truca la Marta a les 10 de la nit, malament malament, alguna cosa passa no? i em diu Joan, m'has de fer un gran favor dic, digue'm dic, demà eh, ve el mestre Dalí de la clínica del Pilar i t'has de fer càrrec tu dic, Marià, vaig quedar sobtat, no sabia ni què, ni què contestar-li. Dic, home, deixa'm que m'ho pensi. I dic, no, no, és que no t'ho pots pensar. Jo he lluitat molt perquè siguis tu. Perquè hi havia noms i cognoms de persones que venien de França, que venien d'aquí, que venien d'allà, que es volien fer càrrec del tractament d'Andalí. I ell diu, no, no. Les millors mans les tenim a Figueres ja han de ser de Figueres. Ja has de tu que ho has de fer. És dir, que fes tu com vulguis, però demà a les 10 et vull veure la Torre Galatea. Poren i que descansis. va acceptar l'encàrrec li va costar al principi el pacient era particular no tan dòcil com d'altres suposo que molts aquí presents i jo mateix que han passat per les seves mans va haver-hi un moment que va estar a punt de desdir-se'n de desdir-se'n de, de dir no, no, no me'n surto però de seguida el cercle més pròxima pròxim el va convèncer que persistís per cert Quan es parla del cercle més pròxima a Dalí, s'ha volgut donar políticament, periodísticament, sovint, la idea que els últims anys de la seva vida Dalí estava segrestat. S'ha fet servir aquesta paraula. Fins al punt que s'ha arribat a creure que era així. Tu que vas viure aquests últims anys, pel que jo he llegit en el llibre, en cap moment dones a entendre que fos així ens ho expliques? ui, de cap manera de cap manera eh, Dalí feia el que volia i a la casa es feia el que ell manava eh, l'Artur i jo d'acord amb en Pitxot i d'acord amb en Deixar-nes vam decidir moltes vegades deter de deterre'l de l'habitació no de la casa de l'habitació i obríem la porta que donava de l'habitació a on es fan les sales de les la... juntes del patronat i quan ell veia que la porta estava oberta i jo, què heu fet? Tanqueu la porta! Tanqueu aquesta porta! Aquesta porta està tancada! No, s'ha de sortir per rèdic! Sí, jo, jo sempre negociava amb ell el que podia per això moltes vegades quan aconseguia alguna cosa em call i treballi, que és el títol del llibre. Eh, el cas és que mm, anàvem caminant, l'actor i jo, arribàvem fins a la porta i quan arribàvem a la porta, anaven per terra tots tres. És dir, ell no va voler sortir de l'habitació mai. I se li va proposar. L'única cosa que havíem fet alguna vegada era, amb una cadira de rodes, fer una volta pel museu a la nit, quan ja hi havia ningú. Llavors visitava el museu i encara aleshores donava indicacions de coses que s'havien de fer o canvis que s'havien de fer dient del museu. És a dir, ell portava el museu dintre del seu cap. Tant és així, que em sembla que ja ho dic al llibre, però una de les primeres accions que fa Dalí en favor del museu és a l'any 1939, abans que entrin els nazis a París. Com per una sèrie d'elements, unes cases de prostitució, que en aquest moments estan a museu una gran banyera de coure, que l'haureu vist, uns pentiradors, tot allò és de madame Chavaner. Per tant, ell a l'any 39 ja estava pensant en el seu museu i era la seva vida. Per tant, ell no es volia moure d'allà. L'única vegada que el treiem era, amb moltes reticències, quan s'havia de canviar la sonda nasogàstrica a l'Hospital de Figueres o quan, dissortadament, i ja al mes de novembre el vam baixar a la clínica de Quirón perquè va agafar una pneumonia i no hi havia ben remei. Però amb tot i amb això, la seva resistència era brutal a no sortir d'allà. I se li van oferir mil vegades anar a Púbol, anar a Port Lligat, sortir, voltar, mai va voler. O sigui, era la seva voluntat està com estava. Durant aquests quatre anys, sobretot al principi, Dalí continua actiu, Prat deixa molt clar que no pinta, que no pot pintar, però en canvi sí que escriu, és a dir, dicta. I hi ha una persona que s'esmenta en el llibre, que li recull el que ell dicta i llavors això apareix publicat en forma d'articles. No sé si era el... no sé l'any, apareix d'aquest període, apareix al País un article dedicat a Monturiol. I en aquest article Dalí ve a dir que els seus propis convilatants no han reconegut prou la vàlua de, de l'inventor del, del submarí, de l'Itineu. Prat suggereix que d'alguna manera Dalí no està parlant de Monturiol, està fent un reconeixement a Monturiol però en el fons està parlant de si mateix. Com si tingués la convicció, la sensació, que els figuerencs tampoc no vam arribar a ser en vida seva conscients de la seva projecció, de la seva vàlua. Sí, sí, totalment d'acord. A més, hi han situacions, que inclús intento explicar-les dintre del llibre, situacions en les que et sempre molt el dubte, et quedes amb la, amb, amb la incògnita, si ell quan demanava o deia alguna cosa, no ho deia amb un doble sentit. De fet, no utilitzava mai els dobles sentits, era una persona molt directa i demanava les coses obertament. Ja ha, un, per exemple, un moment determinat, molt concret, que eh, a través d'en Pichot, a mi també m'ho demana, demanem, comencem a remenar, i eh, vull eh, la suite de l'àrea en re major de Juan Sebastián Bach, però que la toqui en Gonzalo Comelles sabia les coses molt bé i jo us haig de dir una cosa fixeu-vos si Dalí belluga coses que avui el senyor Gonçal Comelles està aquí o sigui jo demanaria un aplaudiment per ell aleshores eh, jo voldria simplement eh, o tens a punt eh, Barcelona tens a punt M'agradaria aviam si podem escoltar la peça perquè us dugueu compte fins a quin punt de sensibilitat a aquest home que tots deien que ja estava per morir, que ja no servia per res, etc. Fins a quin punt s'havia de demanar les coses amb tots els datos precisos. podem la suite és l'Arian Reh de Bach no cal que la traiem, la podem deixar molt, molt de fons i en continuem gaudint uh, per continuar parlant de, del llibre De ho escoltava això i s'ho feia posar ell tenia no que sé quantes grabacions perquè li vaig fer infinitat de grabacions però hi havia moments als determinats en què demanava tal o qual cosa i és evident que teníem una sèrie de casets col·locats en una tauleta i, segons la peça que ell demanava, se li, se li posava. Hi una de les anècdotes potser més, més interessants, va ser que a vegades et demanava un detall però te'l deixava anar i no el t'explicau gaire, gaire més, tu t'havies d'espavilar. Un dia em diu vostè coneix algú d'un trio que cantava a Barcelona dic no ho sé, si no em diu el què no li podré dir i bueno, diu busquiu carai busquiu, i què busco? aleshores, a través de la meva sogra a través del meu pare truco amb el pare i dic, escolta papa tu coneixes un trio que cantava en el paral·lelo abans de la guerra, diu sí, home, era un trio argentí que es diuen Irusta Fugazote de Mare, i la meva sogra també diu, sí, l'Irusta i de Mare era un trio boníssim que després es va transformar o va succeir amb los panchos el llibre ho explico però lo que vam fer per trobar aquesta peça no us ho podeu ni imaginar ni a Discos Castelló, que és la casa més gran de discos que hi ha a Barcelona en lloc hi havia forma de fer-ho. Jo estava desesperat perquè no hi havia forma de trobar res. I la Josefina en diu, parla'm en Castelló Rovira. Castelló Rovira era el director de Ràdio Barcelona, i a Ràdio Barcelona la primera emissora d'Espanya era lògic que tinguessin alguna cosa. Què va passar? Truco amb en Joan Castelló Rovira, que per altres circumstàncies érem amics, i em diu, uff, em demanes arqueologia. M'han trobat tres discos de pedra. El rest ho trobareu en llibre. Ara de seguida parlarem amb en, amb en Didac, redactor, recollidor de tota l'experiència la... de Joan Prat. Durant el temps que en... Que, en... que en Joan va estar tractant amb Dalí, no ho va deixar tot. Ell va continuar amb les seves activitats habituals que eren, en fi, la seva pròpia consulta i també la seva activitat acadèmica. Eh, per tant, de tant en tant, deixava de veure Dalí perquè havia de fer un viatge aquí i un viatge allà. Dalí aprofitava, saber que s'ennava per dir, ah, vas allà, doncs mira'm això o porta'm això altre. Fos a París... En fi, aquests encàrrecs els van dur a dinar o a sopar, no ho sé, al màxims, de París, tractat com si fos la persona més important com si fos de li mateix el van dur a la catedral de Reims en el llibre trobareu, perdó, trobareu què hi va fer Joan Prat en aquests indrets en qualsevol cas quan Dalí li fa els encàrrecs ell va compleix com ningú del seu entorn havia, ho havia aconseguit portant-li allò que demanava i un moment donat Dalí li diu ja us ho pagaré, eh? ja us ho pagaré Uh, Un altre dels segells de les etiquetes que porta Salvador Dalí és mh, aquesta, això de ser de la Virgen del Punyo, no? Uh, a vida de dòlars. A tu va quedar aquesta imatge? Era una persona agarrar. No, no, en no, no, absolut. No, no, no. no, no. Uh, jo crec que hi havia una gran protecció que primer la tenia la Gala de protegir la seva obra i després, ell era un, com en l'Arturo, que aquest sí que és la gran pèrdua, la gran pèrdua de l'entorn d'Alí és la mort de l'Arturo, perquè l'Arturo, des dels 18 anys amb en Dalí, imagineu la quantitat de coses que podia arribar a dir. En... Aquest entorn feia que ell només es preocupés, com deia l'Arturo, a produir, a, a treballar, a fer coses dibuixar, pintar fer joies, escultures sempre estava treballant sempre tenia les mans amb activitat l'altre dia parlàvem amb la, amb la Margarita de la senyora Camila que sempre també estava fent coses no? pues és, és un cas molt similar i aleshores el, la pregunta que m'has fet era sí, sí. Sí, això que diguen dels calés que, que ah, no, no, no, sí, després... no, no, no ja veuràs uh, sí, perdó en... Quan ell estava acostumat a això, ell no tenia mai cuidador de les coses que tenia. Et pagava els encàrrecs? Mai. Jo els, sempre els hi vaig a regalar. No, no, no. no. Ell va dir que li paguin. Vagi i demani que li, que li paguin el que, el que vostè ha comprat. Dic, no. Això és una... Sé que jo li faig a vostè. I l'agraïa. O sigui, l'acceptava. Eh... Vam tracar aquest gel amb l'aniversari o el sant, no sé si era l'aniversari o onomàstica, d'una de les enfermeres. I li vaig dir, demà el sant de Fulana. O el compleix de Fulana, no recordo. Eh? Dic, no estaria mal que vostè li fes un obsequi. Diu, sí. Diu, calli i treballi. Ja estava. Es posava a treballar, i a l'endemà, quan jo arribava, l'enfermeria diu però ah, gràcies, miri que m'ha regalat, una litografia firmada, o un llibre firmat, o m'ha fet un dibuix, o tal. És a dir, que a partir d'aquell moment, sempre que hi havia un acte, ell feia l'obsequi. Una vegada que vaig anar, que estaríem tota la nit, que vaig anar amb una pianista del Ritz per gravar una peça, que també està molt ben explicada al llibre, i aquesta noia es va comportar perfectament, me va anar amb una casa que ja no existeix, piano surquera a la Via Latana, que ha desaparegut. Allà veem anats, van deixar els pianos, ven tocar ven pin. Pues va agafar un llibre, el va signar i va enviar, però primer va voler que si la noia era guapa. I em va demanar que li portés una fotografia. Li va dir, no em recordo com es diu noia, rollo, sento tobol potser quan llegi el llibre em truqui eh, això són moltes de les coses per les quals hem fet el llibre perquè la memòria s'anava i aquesta noia va rebre, va rebre el llibre imagina't com contenta que va estar o sigui que de guerra i per res. no explicarem altres episodis del llibre no explicarem per exemple què hi va explicar a Dalí a en Prat i a les infermeres un dia que els va fer seure tots a terra els va dir, ara us explicaré la meva relació amb Federico García Lorca llegiu-ho, és interessant també. No explicarem uh, com un fisioterapeuta es transforma en rapsoda llegiu-lo, -ho, ho trobareu per no continuar parlant bé del llibre sinó, només, sinó de la persona, permeteu-me que professionalment m'ha complegut molt que la portada d'aquest llibre consti amb la col·laboració de Didac Moreno això no ho fa tothom hi ha molta gent que diu que escriu llibres i que els escriu en col·laboració amb un professional de l'escriptura I us t'haig de felicitar de que l'autor material d'aquesta redacció doncs consti a la portada i que avui ens acompanyi i li vull demanar al col·lega Didac si ha estat fàcil, difícil es prema Joan Prat Bona nit a tots. Jo crec que ho heu definit abans, i en Joan ho ha dit amb el tema del, de l'exprimidor, en referència això de la, de la portada del primer dia, doncs ho, ho tenia clar en Joan, i n'havíem parlat. Si feia 30 anys que s'havia mort en Dalí, en Joan i jo d'això m'ho havia comentat, igual feia, i no us exagero, 4 o 5 anys. Però si que coneixeu en Joan sabeu que quan té algun cap, ho té el cap, però de copes es despista, i de cop, quan ens tornàvem a veure mig any després, m'ho tornava a dir... Didac, tenim un llibre que hem de fer. I realment el desllorigador de tot va ser Ràdio Vilafant, perquè feia pocs dies que me n'havia parlat en Joan. Vaig trobar en Jaume i vaig dir, o, o ho posem en marxa, o com deia en Joan també vegades, la corda s'escurça molt i posem fil a l'agulla. Ens van posar de ràpid i hem trigat nou mesos llargs. Vull dir Perquè ens vam posar en marxa la, la primavera de l'any passat. O sigui, nou mesets llargs i a mi em queden d'aquests nou mesos sobretot solíem quedar els divendres, els divendres a la tarda gairebé ens hi passàvem doncs, jo arribava allà a quarts de quatre a les quatre i fins l'hora que plegàvem i com ens ha sol passat tots jo arribava el divendres i deia un Joan cansat i em deia que avui estic cansat però bueno, hem, de fer, hem de fer alguna cosa començava posant gairebé excuses a que el començés doncs, jo a exprimar i a començar doncs, a endollar la gravadora i l'ordinador i anar picant i anar picant i anar picant i havia més un dia que ens miràvem l'hora, jo havia quedat amb algun dels meus companys després i mirava l'hora i eren les 9. I en Joan es mirava l'hora i diu són les 9, I dic no, no eres tu el que estaves cansat. Doncs que potser hauríem d'anar plegant perquè potser és hora de plegar. Em refereixo en aquest sentit que en Joan sí que estava... Jo crec que també li he fet una mica de fisioteràpia mental a en, en Joan, perquè a, a, a, a, arribaven allà i en Joan estava rebentat però aquella estona amb aquell periodista que coneix, amic del seu fill, amic seu, doncs li permetia recordar, tirar 30 anys enrere, fer una gimnàsia mental brutal i jo deixava en Joan més content de quan havia entrat i més descansat. Gairebé feia a una amiga el mateix que li feia a Inandali, em sembla. Hi havia moments allà que jo sortia i dic, bueno, hi sortia més ganes, encara en Joan, amb més ganes de coses. I a mi què em queda del llibre, també potser, doncs, a part d'un esforç brutal, perquè n'hem suposat un esforç important, no tan com el d'en Joan, de recuperar, vam acabar, em sembla, amb 35 hores gravades, només de gravació, més les posteriors, més després les xerrades, doncs, allà amb Palles, amb en Jaume, amb en Ramon, amb la Mercè, doncs, d'anar acabant tot aquest trencaclosques, perquè era realment un trencaclosques que començava 30 anys després. I sortíem d'una reunió, ja fos d'allà amb Palles o d'en de Joan el mes de desembre, després de portar sis mesos i tenia un brut del llibre, que de cop se li ensenia una llumeta i volia retocar que se'n recordava no donar les anècdotes i d'un del nom i ja tornàvem a rebobinar-ho tot enrere i ens tornàvem, posar, ens tornàvem a posar en marxa. I el que es deia, una de les coses més sorprenents, a part de la relació humana entre, entre ells dos, queda cop, treies l'etiqueta Dalí, treies l'etiqueta Joan Parat, sinó que deies dos amics que estaven parlant i dos amics doncs, que discutien, dos amics que parlaven de literatura, però a mi el que em descol·locava que, i el que em feia tocar de peus a terra, dir, bueno, estàs parlant de Dalí, que de cop en 10 minuts m'explicava una anècdota on sortia John Fitzgerald Kennedy, eh, Marilyn Monroe i Walt Disney. I clar, ja era jo que deia, bueno, sí, estic jo aquí al carrer Sant Antoni parlant amb un senyor que ha estat tractant a Dalí que Escudejava doncs, amb el dream team de les personalitats d'arreu de, del món. I clar, i ja podia estar allà cansat. Jo també que li deia Joan aquí seguim, aquí seguim i això ja ens passaven doncs, aquestes sessions gairebé tots els, els divendres durant sis o set mesos ben bons abans d'enfilar el recte final doncs, parlant de Dalí, parlant de tot, de tot aquest enrenou. Jo crec que sobretot això jo li he servit d'exprimidona de, de, a en Joan i l'hoquell es pensava que recordava el que hem acabat recordant al final n'hi ha, ha, ha molt perquè ell a punts físics no en tenia molts. tenia dels primers mesos, tenia punts professionals del seu tractament amb Dalí, del tractament d'un fisioterapeuta amb un, amb un pacient. però poc després n'ava recordant, n'ava recordant tot i bueno, suposo que donc eh, aquestes 200 pàgines són fruit d'aquest eh, ex, exprimir al eh, cap d'en Joan, perquè s'ho va passar també com jo i sortia el que deia més descansat de que quan, quan començàvem. Um, ara, ara en Joan en deia tenim una altra música pendent per posar. és d'una d'aquestes visites que va fer a París i que va haver d'anar per al màxims i en allà a part de portar-li les coses que en el llibre s'expliquen que Dalí li havia demanat doncs també volia tenir referència si encara hi havia el violinista que anava taula per taula tocant i aquest violinista em sembla que el podem sentir també que es deia Gerard Gerard Gerard. Gerard. El, el posem, l'escoltem de fons mentre jo ara que no ens sent en Prat didac, hi ha hagut gaires coses que aquest és la violi una gravació més això uh -huh. ve de París hi ha hagut alguna cosa que t'expliqués com un moment donat si hagi repensat i hagi dit, no, no, això ho traiem? Això no vull que surti. Després li preguntarem a ell si ha callat moltes coses. El que si ha callat, no, no t'ho no sé dir. Abans ens ha dit eh, que no. No, hi havia alguns moments que per respecte al... no hi ha el personatge d'Ali, sinó l'amic la, d'Ali. En Joan sí que ell ho explicava tot, eh, que dic, que, dir, en aquelles hores de gravació, però llavors sí que hi havia certs moments de dir Bueno, això que ens aportaria realment el llibre, doncs aquest aspecte humà, aquesta anècdota o el que sigui, jo crec que hi ha hagut moments d'ell de repensar-s'ho, situacions de dir, cal que oposem o cal que no oposem. I crec que al final de tot, en aquest brainstormings que acabaven fent tots plegats, inclús doncs el que deia doncs amb, els, amb els editors, a menjar Jaume, en Ramon i la, i la Mercè, i tots plegats veiem que hi havia doncs tota aquesta informació i que ajudava a arrodonir el, el personatge, i clar que ajudàvem nosaltres doncs, a dir-li a en, en, en Joan si en algun moment, en cap moment va dir això no hi ho posem, sinó que ell mateix desconeixia si aquella anècdota podia realment eh, aportar alguna cosa, o aquell detall podia aportar alguna cosa, perquè ell tenia una visió molt general de, del tema d'Ali amb la seva particularitat, i llavors tu veies aquella anècdota X, i que deies, Joan, això ajuda a reforçar el que realment és el llibre, doncs el que volem donar, doncs, una, la visió aquesta humana i d'aquesta relació personal entre dues persones, en aquest cas entre un terapeuta i, i el seu pacient és que en el fons és el que és el llibre el que passa és que un és Salvador Dalí l'altre tres Joan Prat A la pàgina 96 del llibre es diu que encara hi ha secrets sobre Dalí, que alguns aniran sortint, no sé si algun n'hi ha que no sortirà mai, en qualsevol cas has callat moltes coses? De fet, eh, moltes no. N'hi ha una que sí que l'haig de callar, no sí, la puc dir. No, no. <ríe> no, no. E, inclús, en eh, un moment determinat, <coughs> va venir la Catedràtica d'Història de Catalunya i va estar amb mi com tres dies seguits, va venir tres vegades a la consulta i em va estar demanat moltes coses del Mesa de Lí i una de les coses que va sortir em va dir, diu això ho podem escriure, dir com no voldria que s'escrigués. Di que això si un cas tu ho escriuss i ho descobreixes el dia que em mori. senyor. En qualsevol cas ja tenim una altra dada fins ara era Maria Lorca només el que ens tenia pendents de una dada que ara com ara desconeixem, ara haurem d'esperar, en fi, esperem molt de temps, esperem molt temps. No, no em vull posar en un jardí jo ara tampoc. Eh, Escolteu-me, hem dit que això ho allarguem més o menys fins, fins les 9, per part meva la recomanació de, de que us la llegiu, es llegeix d'una tirada, és una redacció eh, àgil, que, que t'agafa i amb dues nits t'almenges i si tens un diumenge amb, amb, un, amb un diumenge sol eh, t'acabes el llibre mm, ara quan acabem perquè abans m'ha sabut una miqueta de greu només deixar posar però tampoc volia fer una pausa massa llarga de conversa eh, podem tornar a escoltar la música quan acabem de Gonçal Comelles. elles eh, i, i res, escolteu-me gràcies a tots per ser -hi. L'editor potser és el que ha de dir gràcies el que més ha de dir que no pa jo que compreu el llibre i la meva recomanació, una última cosa sí jo era un d'aquells periodistes que fa 25 anys, no 30, ens vau fer la pirula doncs esperant allà i que ens van donar compte que Dalí, si no Dalí, el cos de Dalí ja no era a l'hospital, sinó que ja era a la Torre Galatea en el llibre també s'explica una miqueta com se les van empescar en coordinació amb la Ur Guàrdia Urbana de Figueres uns urbanos que no anaven vestits d'urbanos sinó que anaven amb bates blanques no? i que n'hi ha algun per aquí potser? No, no, home el Franklin aquest que aquí la columna va ser molt bo perquè ell aleshores era Guàrdia urbano i el dia que va morir en Dalí ens vam posar d'acord, ell es va posar una bata, i em' vaig dinar directament cap a Torre Galatea, vam deixar tots els periodistes esperant a la porta i ell i jo ens vam emportar el cadàver a la Torre Galatea. Quan els periodistes ens vam adonar, ell ja estava a la seva habitació. Bé, això s'explica també ben aquí com haig de eh, Francesc? Sí sí, sí, sí, sí, sí. Per tant, acabo de decidir que mai no explicaré com es van fer les primeres fotos de Tejero aquí dins, ni qui les va fer. Uh, escolteu, gràcies a tots per l'assistència. Allà baix hi ha llibres per comprar i sobretot hi ha llibres per llegir. Gràcies i bona nit.